Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillə Rabbilələmin, Və sələtü və səlamu alə eşrafil elmiyə və lmursalin, Seyyidinə Muhammedin və lələlih və sahb-i ecmaîn, Allahümə yasrı ləmri al və işrəhli sadrəyi vəhlil uqtadəmin lisani yafqahı qovli, Allahümə əllimnə mə yənfağına və anfağına və anfağına mə ləmtənə inəkən təl-əlimun hakim. Her şeyden önce Allah sülhələlə və teala'nın nimetlerine göre şükür etmək lazımdır. Ve kul unutmalı değil ki şey kul nə qədər çox Allah subhanətləni nimətlərini şüks edərsə, Allah subhanətləni onun olan nimətlərini daha da artırar. Və bu gündə biz Allah subhanətlənin bizə bu müvvvəq etdiyi, bu məclis üçün biz evə ev, ev sahibinə Allah subhanətləni hifzini doyurduk. Allah subhanətləni onlara bərəkət versin, xatdan baladan üzaq və Allah subhanətləni bu məclisi daha da bərəkət etsin, daha da faydanlardan eşsin bizi. Və bu gün biz inşallah 39-cu hədisdə və İbn Abbas radhiyallahu anh-ın ki, Ən İbn Abbas radhiyallahu anh-uma an-nərasulullah sallallahu və sələm, qal, an ümməti, və nisyan, əleyhi Ravah, Məcə, və səlləm qald: İnnallahi təcəvəzə li an ummati al-xəta və nnisyan və məstukrih əleyhi. Hədisun İbn Abbas radhiyallahu anh-uma ki, peyğəmbər sallallahu dedi ki, Allah subhan təala mənim üçün mənim ümmətimin e, xatasını və unutqanlığını və istə, e, etmək istəmədikləri əmələ məcbur olduğu halda həmən etdikləri əməli Allah subhanıqla onlar üçün əf etmiş, yəni bağışlamışdır. Və sonra İbn, e, İmam Nəvav Rəhmələ qeyd edir ki, bu hədisi İbin Mazə və Beyhəqi başqaları yəni hədisi qeyd etmişdilər. Və ümumiyyətlə, bu hədis əgər biz e, bu hədisin Bütün varid olma yollarına baxsaq və bu hədis ümumiyyətlə yəni İmam Nəvavinin yəni səhlənkarlıqlarındandır ki, yəni belə hədisi e, bu cür halda qeyd edir və qeyd edir ki, İbn-i Maciəm və başqaları yəni, çıxartmışlar. Və ilk öncə insan ilə gəlir ki, bu hədis İmam Buxaridə, Müslünə, başqa ravilədə də var. Amma əslində e, İbn-i Rə İbn Rəcəb rəhmə Allah yəni bu hədisin bütün yollarını demək olar ki, araşdırır Və o nəticəyə gəlir ki, yəni bunun həm risal forması, həm də bu cür ıı, bütün gələn formalarında, yəni hədis heç bir yolda, yəni səhih yolla gəlməyib. Ancaq hədisin ləfzlərinə gəldikcə isə, ləfzləri demək olar ki, Quran ayəsi ilə, yəni ispat olunur. Yəni, bu baxımdan hədis, yəni əməl olan hədis, çünki hədisə varid olan Yəni, xata və unutqanlıq və insanın ə, xoş etmək istəmək, yəni, iqraq olunduğu əməli etməsi ilə bağışlanması. Bu üçü də Allah subhanətlə bunu Qur'an kəmdə buyurur. Hansı ki, Allah təala ə, buyurur ki, Rabbənələ tuaxidinə innəsinə vaxtana, yəni Bəqara Suresinin ayəsidir ki, o zamanki müəmmillər dedilər ki, Ey rədbimiz, bizi unutqamınca və hatamıza görə bizi bağışla və İmam Müslüm bu hədisi Bayiyənin nazirində İbn Abbasına rəva et edir ki, yəni səhiyy Müslümdə rəva edir ki, İbn Abbas Bayiyədən sonra Peyyəməl-i Sallamın dedi ki, Allah s.q. qabildi, artıq dir qəbul etdim. Yəni bu, bu cür ə, hədisinə bu səhiyyələnib və həmisində ə Allah Taala başqa ayədə buyurur ki: "Vəley salaykum cinahunfi makhta'tun bihi və Allah Taala deyir ki, sizə xata etdiyiniz şeylərə görə sizə günah yoxdur, yalnız yalnız qəlbinizlə bilə bilətdiyinizə görə. Və eyni zamanda ikrah olunan əmələ gəldikdə isə Allah talaq, ta ona kəmdə buyuruyor ki, mən kəfərə billəhi min bəədi iməni illə mən uqrihə və qalbi mutmainnum bil imən və ləkin mən şərhəl bil kufrə sadrən fə aleyhim qadəbun min Allah və ləhum əzəbun adım. Allah subhanət Allah buyuruyor ki, o, o kəsdər ki, iman etdikdən sonra küfrə edərlər. Yalnız o kəsilərdən başqa, başqa ki, onlar həmən küfrə ikrah olunublar, yəni izbar olunublar. Ancaq onların qəlbi mutmaindir. Lakin o kəsdər ki, yəni... E, Küfrə düşərlər ki, hansıları ki, öz könüldən edərlər bunu. Yə, qəlbən, heç bir iqraq olmadığını edirlər, edərlər bu əməli və ona Allah s.ə.qəzəbu və onlara ə, acı, onlara böyük yəni, əzab var. Və bu da onu göstərir ki, yəni insan ikrah etdiyi, yəni e, xoşxulayı e, öz könlünlə etmək istəmədiyi əmələ görə məs Allah Subhanahu öhdədir və bu ayədə hamımız bilirik ki, məşhur Ammar radiyallahu anhu yəni qıssasında gəlib ki, o zaman ki Ammar radiyallahu anhu işlişlər Məkkə dövründə müsəlmanlara verdiyi əzabların ən şiddətli sə demə ola ki ən şiddətilisindən biri dağılmaq hüqumü ola ki yəni müşriklərin ammar radiyan anasının atasına verdiyi əzab idi hansı ki onlar Ammara küfr işlədi meydan ötürü, yəni Peyğambə s.ə.və söhü meydan, başqa küfr işlədi meydan ötürü, onlar onun atasını, anasını, yəni yerdə bağlayıb nizə ilə, ürəyinə, ciyənin bütün bədəninə batırırlar və bu baxımdan da Ammar rədiyələ bunları gözü ilə gördü və sonra isə bu məcburan yəni o cür təziqin qarşısında bu küfr işlətdi və sonra qatdı Peyğələ s.ə.və, Bəsmənin başına belə-belə şey gəlib, İpəmin salam bir namlıq susur və sonra bu aya ona görə nazir oldu. Məhz Ammar Adiyalı nazir oldu. Və bu qıssa ilə də, eyni zamanda da bu məşhur qıssa ilə də ə, İmam Əhməd rəhməllərinin böyük qıssasıdır, yəni Quranın məxluq demək barəsində olan qıssasıdır ki, və o qıssanı demək olar ki, çoxu bilir. O zaman ki, İmam Əhmədin dövründə mövtəzirlər, yəni xəlifəlikdə olan zaman, Və o zaman e, hakimlərin ətrafında həmən bu bidət alimləri olduğuna görə həmən dövrün xəlifələri demək olar ki, bu e, Qurana məxluq demək bidətindən E, ə yani Bu biləti geniş yaymışlar. Hətta o alimlər ki, hansılar ki bu nəqsin deyidilər, bunları cəzalandırırdılar, şallaqlayırdılar, sizin yəni həbsə salırdılar, sürgənə də bir çox əzab vəziyyətlər verirdilər. Və o dövrdə də İmam Əhməd Rəhməllahu yaşadıq məhz həmin o dövr idi. Məhz o dövr idi hansı ki İmam Əhməd öz dövrünün təxminən o ələfələrdə 30 ilinə yaxın bu türmələrdə keçirmişdi. Yəni o məs o ikiramın üstündə. Və ə, İmam Əhmədin dövründə yaşayan alimlərin çoxu o sözün müqabilində hərə kimsə ikrahla deyirdi, məzbət qarşısında deyirdi. Kimsə tövridir deyirdi. Məsələn, alimlərdən eləsi olub ki, onu çağıranda soruşanda ki, bəs Quran, Tövrat, Zəbur, İncil bunlar məxluqdur? O əlin qaldırıb deyərdi ki, mən şahidət edirəm ki, Tövrat, Zabur, İncil, Quran bunlar dördü də məxluqdur. Yəni o qəssində tutur barmaqlarını, amma hakim isə elə zənn eləyir ki, o həmin kitabların adını deyir. Yəni hər bir alim o dövrdə, yəni sözü kəsə məhəvvər alim, yəni öz canını belə deyək, həmin xəlifənin əzabından, sürgünündən, əziyyətindən, həbsindən, ə, əziyyətindən qurtarmaqdan ötürü hərə bir üslubla bu kəlməni ə, Qurana məxluq deməyini tələffüz eləyirdi. Bəziləri təvri edir, bəzilərsə nitq elidirlər. Və demə olar ki, Əhmədin həmbəndi yanaşı, bir nəsə də alim, qaydancı. Onlar məşhur olmadıqlarından, yəni əsas demə olar ki, düz onlar həmçində sürgündə də dəfn olunmuşlar, dünyalarını dəyişmişlər. Sadəcə yeganə Əhmədin həmbəli qalmışdır. Və o zaman da demə olar ki, bütün cəmaatın gözü Əhmədin həmbəldə idi. Yəni əgər Əhmədin həmbəldə o zaman Qurana məxluq tələfüsünün sözünü işsətsəkdir, emin olar ki, əhlüsünün əqdəsi tamamilə məhv olub gedəcəkdir. Və Əhmədin həmbəl bunu öz nəzərində bilirdi. Bilirdi ki, bu onun üçün böyük sınaqdır. Bütün tələbələrin, elm tələbələrin, avam insanların göz Əhməddə idi. Yəni, baxmıra ki, xəlifə, onun yandakılar, məhşur alimlər, o e, kəlməni işlətməyinə baxmayaraq, ancaq e, insanların çoxu Əhmədin həmbəl, həmbəldə idi, nəzərləri onundaydı ki, Əhməd bunu dedi, yoxsa demədi, Əhməd tələfiz elədi, yoxsa eləmədi. Və Əhmədin e, rəhməhullarını, İmam Əhmədin o cür çətinliklərə məruz qalmasına baxmayaraq, İmam Əhməd heç kəlməni e, tələfiz eləmədi və e, 30 ilin axırı sonuna yaxın deməli ki, e, o xəlifələr dəyişiləndə, Yerlərinə bir əhlü sünnənin, əhl olan bir alim gəldi, yəni onların öz nəsildən olan və ə, bu ə, Qurana məxlu kəlamı, deyəni, yəni aşağı saldılar, əksinə əhlü sünnəni etiqadını yəni yuxarı qaldırdılar. Yəni ə, bu qıssanı niyə görə ə, nəql etdim ki, çünki bu qıssanın birbaşı olaraq bizim boyunki hədisimizdən bağlılığı var, çünki İmam Əhməd öz həmən o dövrdə, <gülüyor> Bir sualimlər vardı ki, hansı şey? Onlar Qurana məxluq deyirdilər. Əhməd həm bu fitnədən sonra onlara demoloji olardı ki, salam verməyin və çalışırdı salamın dalmasın. Və sonra onlar salam verirdi və İmam Əhməd elə qaytarırdı ki, onlar eşitməsin. Əlbəttə özü qarşılaşanda ilk salam vermirdi və deyəndə yemədi. Yəni bizdən niyə incirsək ki, axı biz o boyda sınağın qarşısında İmam Əhməd ki, yəni siz o dərəcədə değildiniz. Dedilək, yə İmam Əhməd, bəs e, am, biz də ammarə baxdıq, təvri elədik. Yəni ammar kimi elədi. Dedi İmam Əhməd onlara qayıdır, deyir ki, yəni siz ammar kimi değildiniz axı. Yəni sizin halınız ammar rədiyəllah halı kimi değildi. Sizə ən uzağı qamsiləcək, dəyməyə salacaq. Ən uzağı sizin e, o vaxtkən dövlətlərdəki e, Ə, ə, həmən el əhlinə, alimələrə ki, hökumətdən yardım gedirdi, maaşları, oradan ruzuləri Beytumaldan yedirir. Dən uzaq sizin ruzulunuzu kəsəcəkdir. Döyməyəcəkdir, öldürməyəkdir. Yəni, sizin halınız ammarın halına qiyas etmək olmaz. Çünki ammarı ölüm təhlükəsi var. Ölümlə təhdid edirdilər. Hal-hazırda da onun anası atasında o cür qətilə yetirdilər. Yəni, şəhid oldu. Ancaq sizə o təhlükə gözləmirdi. Siz ya qam ya rüzulü kəsəkdir, ya da ki, sizin e, salahiyyət verilməyə sizə elm dəhsi tədris eləməyə. Və buna baxmayaraq, yəni, Əhməd Həmbəl bu mövzuda yəni, çox e, Allah subhanıqla bu sınağına, Həqiqətən də layiqincə dözür və az kesmir Allah Subhanahu onun ıı, şuarını yuxarı qaldırır və bu günə kimdə o fitnədən sonra İmam Əhməd Əhlüsünnənin içərisində İmamul Əhlüsünnə asalı Əhlüsünnənin yəni İmamı Salih və hətta ondan sonra gələn alimlər əqidə məsələlərində demə ola ki, bir neçə alimlərin rəyləri varsa, biri də Əhməd məhz o digərlər deyil Əhməd ibn Əhməlin yəni rəyi götürür. O da məhz əhlüsünnə bu şuarını yəni yuxarı uca tutmağına görə. Və bu hədisimizdə qeyd etdik ki, yəni hədis ləfs ətibarı ilə bu cür gəlməsi, yəni bütün yolları ilə, yəni səhi ispat isbat olunmub, heç həsən dərəcəsində deyil, ancaq sadəcə hədisdə keçən ləfslər isə birbaşa olaraq ə Quran ailələri ilə, yəni isbat olunduğuna görə, yəni bu hədis bu baxımdan, yəni məqbu, yəni hədislərdəndir. Və bu hədis ilk öncə onu göstərir ki, Allah Subhanahu bu ümmətə olan rəhmətlidir ki, məs peyğəmbər buyurur ki, "İnna lə təcəvvəzəllih ümməti." Yəni dedik Allah Subhanahu taala mənim üçün, yəni mənə görə, mənim xətirmə, mənim ümmətimin xata və nisyanlarını deyir, xata və unutqanlıqları, yəni bağışadı. bu o demək, bu o Bu, Allah subhantı alan, bu ümməti olan, yəni geniş rəhmidir ki, çox vaxt insanlardan yəni, baş verən xatalar, çox vaxtı bu unutqanlığın və yaxud da ki, e, xatanın ucbatından yəni, meydana gəlir. Baxmayaraq ki, bu cür məsələlər, düz, hər bir məsələnin özünün təfsilatı var, e, fikri məsələdə, adi məsələlərdə, baxmayaraq bunların təfsilatları var. Yenə də unutqanlıq və xata, e, əgər o Allah subhantı alan hüquqları ilə bağlıdırsa, O zaman o insan günah daşımır və elə điyəm elə görədə ona cəza verilmir. Ancaq insanların hüquqlarına gəldikdə isə unutqanlıq və ya da xata olsa da belə o insanın günah daşımasa da amma o onun cəriməsini ödəyir. Məsəl üçün tutaq, tutaq ki, Allah Osman haqqları ilə götürəcək. İnsan xata ilə, xata namaz namaz qılar və bir insan gəlir, qapını açır, salam aleykum və bu da unudur ki namazadır və deyir ki, aleykum a salam, namazda artıq yəni, söz işlədir və şək yoxdur ki, bu ə, onun namazını batil etmir. Çünki o, onun elədiyi nədən idi? unutqanlıqdan, xatadan idi. Bu, həmisində bu qəsə Muaviyyə bin həkəmin, yəni qissasıdır ki, o bir gün, yəni namazda, həmən bu ə, vəziyyətdə, yəni biri askırır, deyilər, həm dilə və başlayır, deyilər, hamqallar, başlayır ə, onun duasının əvəzini qayıtmağa və namazdan sonra Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, ey, ey Muaviyyə bin həkəm, yəni bu namaz ə, şey deyil, Namaz danışıq şeydir, namaz Allah sonu zikir və ibadətidir. Yəni Peyğəmbər onun onu xatayla etməsini bildi və onun namazını qaytarmaq onu əmr eləmir. Aydındır. Və eyni zamanda məsəl üçün e, oruz barəsində həmən şey demək olar ki, yəni bir insan oruz olduğu halda e, unudur və yiyid içir. Yiyid içir və sonra yadına düşük ki, bu adam nədir? Oruzdur. Və e, açıq aşkar hədisdə gəldiyinə görə də bu adamın orucu nəyini yiyir? Davam elətdirir. Çünki bəhəzən bir həssə buyurub ki, bir insan oruc ola-ola yərsə və içərsə unutqanlıqdan. O orucunu davam elətdirsin, çünki onu yedirən və etsizdirən kimdir? Allah s.ə.v. Və, və eyni zamanda bu məsələni Hüsemin rəhmələ zəkət qısımına də gətirir. Deyil məsəl üçün, bir insan 6-7 ildə hidayət olub və o 6-7 il ərzində o zəkət verməyib zəkat verməyib və 6-7 illə sonra bildirəndə ki, belə zəkət var, e, yəni zəkət var, verilməlidir, bu insan öz mülkünə eləməlidir, zəkət verməlidir və bu insan günah yəni daşımır, aydındır. Və yaxud da eyni zamanda Hüseyin Rəhmələ qeyd edirik ki, necə ki, insan zina halında olmasıdır. Məsəl üçün, zina etməsi. Təqim deyir, insan e, küfür dövlətində hidayət olmuş insandır və o insan zinanın haram olduğunu bilmir. Haram olduğunu bilməyir və o zinə edir. Bunun müqabilində ona deyəndə şey zinə haramdır və bu bilmir, cahiliyidən bilmir ki, bu zinə haramdır, bu vaxtdir buna hədd vurulmur. Yəni, əgər bikirdisə hədd olmalıdır, əgər ə, seyirdisə bu insan daşqalaq olmalıdır. Yəni, buna bu hədd tətif olunmur. Çünki bu insan e, küfr dövlətində yaşayıb, bu qan İslam qanunlarının xəbəri yoxdur. Amma deyir, həmən insan İslam diyarında yaşasa idi, ona hədd nə olacaqdı? Tətbiq olunacaq. Çünki İslam deyəndə yaşayıb, İslam qayda qanını bilməməyin səhlənçarlığı kimi qaydırır? Həmən insanın özünə. Və hətta ki, şeyx başqa bir misal gətirir ki, Ramazan günü, yəni Oruz ola ola bu Ramazanın yoldaşı ilə yaxınlaşmağın haram olduğunu bilir, amma onun kəffarəsini bilmir. Buna kəffara var yoxsa yoxdur və bu insan həmən gün ərzində, Oruz gündə yoldaşı ilə yaxınlıq etsə, Bunun hökümü nədir? Bunun hökmü od o insan, eee, kəffarə verir. Çünki o haramlığın bilə-bilə bu insan nəyidir? Bu insan e, orucunu e, poz, yəni cimaxla pozur. Çünki buna da dəlil hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v. yanına e, bir gün Ramazan günündə bir bədəvi gəlir və deyir: "Ya Rasulullah, hələ hələk oldum." Və deyən nədir? Sən əhlaq eləndir ki, mən e, e, Ramazan günündə öz yoldaşma yaxınlıq etdim. Və artıq bu bildirir ki, bu bilirdi ki, bu hələkedicidir. Amma arxasında nə deyəndiyin bir hökmün bilmir. Bilirdi ki, olmaz. Və Pəncəsən ona deyir ki, 60 gün dalbadal oruç tutmalısan. Bu deyir, "Yox, mən deyirəm, o da bu 30 gün tutardım. Mən yəni, bacarmam ki, bu hərəkəti eləmişəm." Və Pəncəsən bir onda deyir, "Sən deyil sədaqə verməlisən." Neçə məh, məh, kəsib camata çədəkə verməsən? O, bir də real osuq, mənim varım dövlədiyə oldu. Hamısı bir ki, məndən kəsibə yoxdur. Və deyil, peynəzəmdir, otur gözdə. Otur gözdə və bir müddətdən sonra bir nəfər 5 avsuq. 5 avsuqda təxminən e, vəzindən çəkinlə götürəndə 25-30-35 kg. Çünki o avsuq xurmanın Ə, sasaqlarından tökülmüş xurma layilərinin üzümün salqı kimi elə bir şeydir. O da təxminən onun bir dənəsi 5-6-7 kilo gəlir və 5 avsuq xurma gətirirlər və yanına qoyurlar, yəni Allah yöndə sədəqə eləyir, və həmin adamı götürə apar bunu, mədnəni kəsiblarına fəaləyir. Bu üzümü... Ə, ə, Xurmanı götür vədir, ya rəsullah, neyini, ney, dirapar kəsib, olaraq fərqləri paylər. Ya rəsullah, bütün mədnəli bilir ki, mənimdən kəsib, yəni adam yoxdur, dirapar onu da desə də qeyrə. Yəni, düzü, bu qistanı çoxu ə, əslində həmən vaqiq üçün, o, ə, olan şey üçün, yəni bunu ancaq ona xasəyirlər. Çünki əslində ə, onlar hökum, ə, oruc ə, ona əmr olunmayildir. Yəni, bu hadisə, düzü, bəzə deyir ki, bu qista sırf onun üçündür. Ancaq hər bir halda, yəni ona baş vermə Bu e, hadisənin hər bir o cür halda olan insan üçün o şamil olma bilər. Və e, Hüsemi Rəhməl qeyd edir ki, bu hədsin şəhrində, yəni e, Allah subhanısa allanın haqlarında insanın elədikləri, yəni haramlar demək olar ki, e, əffəl bağlılığı var. Yəni, əsli əvdir. Yəni, əgər Allah subhanətə halənin hüquqlarında ə, qul unutqanlıqdan və xatıdan nəsə alsı eləyibsə biz bir çox növlərin gətirdik. Əgər onlar unutqanlıqdan və xatıdan eləyibsə, Allahın haqlarında o günah daşımır və o nəyə gedir? Bağışlanmaq. O əsli onun bağışlanmaqdır. Yəni, Allah subhanət əf əv edir. Aydın edir ki, məsəl üçün insan, tutanım ki, ə, Hər hansısa bir haram eləyib, məsəl üçün, araq içirib, başqa-başqa haramlar eləyib və tövbə eləyib. Yəni, əməl gelib hakimə çatmayıb və tövbə eləyib. Çünki hamı bilir ki, bir məsələ, əgər 2-3 sənəfən arası olan bir məsələ nə qədər ki, öz aralarında bağışlanmadısa, o hakimə çatmamış, o bağışlana bilər. Məsəl üçün, Peyğambə sosialın vaxtında sahabələrdən suffə əhəli, yəni, peyxanusdan meclisinin arxası tərəfində yaşayan, yəni xurmalığın adına yaşayan, e, onlar əsas da həm sahab e, gələn sahabələrdir, gəlmə sahabələrdir, həmisində kasıblar idi, mədən kasıbları idi. O yaşayan camatdan birinin, demək olar ki, libasından bir hissəsini uğrayırlar. Yəni o adam e, həmən öz yerlərində xurmadan, e, xurmanın liflərindən ip kimi üzəlirlər, onlar öz izələri, ridələrini, yəni izəl Yəni, ehram paltarı, belə görsək, yəni, o vaxtın, o sahəblərin giyimi formalarıdır. Onlar da ridəni oradan asır və onu ridəni kimsə götürür. Və bu, ə, səs qalxır, səs qü qalxır və məsələ gedir Peyğəm səmat satanda artıq ə, onu oxuyan insan tapılır və Peyğəmbə səsən ən beyi onun Əli kəsəsin, əli kəsəsin və e, bu zaman artıq həmən sahabə deyir ki, ya Rasulullah, əgər nədə oladı onu tərk eləsə, deyil, mən haqqımı hall edəm, bağışlayın, bağışlayın. E, Beynəsəm, onu çölüm qayda deyir ki, əgər sən bunu mənə çatmamış bağışlasaydı necə olardı? Yəni, bu onu göstərək, eğer bir məsələ hakimə çatdısaq, Oqtexn olmalıdı, tətbiq olmalıdı. Bilsən, yüz dəfə halallığı ver. Əgər o sənin, mənim aramda olan söhbət isə, əgər halallaşdıqsa, məsələ heç kimə hakimə çatmadsa, yəni hakim bu məsələdən xəbər tutmayamsa, o məsələ nə olmalıdı? O məsələ da ona hökm olunmur. İki nəfər oldu, götürdü, başını halallıq verdi. Amma yox, məsələ qalxdısa, xüsusən də elə xəlifəyə, ən belə onun bağışlanmasından aslı olmayaraq o əməl hökmü icra olunmalıdır. Onun kasbından, varlısından, vəsfilisindən, dövlətindən asıl deyil. Çünki peyğəmbər dövründə bir qadın Düzdür, bəzi rivayətlərdə gəlir ki, o qadın oğurluq eləmişdi. Ancaq çoxlu rivayətlər onu göstərir ki, o qadın əslində oğur, sırf oğurluq eləməmişdi. O qadın Cəmaatin malını götürüb danırdı. Elə belə ki, gəlir bir qonşu deyir ki, mənə bir dənə tava ver ki, günə verərəm. O bizsən deyir, bir dənə qazan ver ki, günə verərəm. Bu bizsən deyir, falan qızıl belbisinə sırığa bir, bu bizsən ver. Yəni bu bucır icarə götürülür və danırdı. Cəmaafın malını danırdı və bu hadisələrin çoxluğu ilə üst-üstə düşməyindən sonra bu hadisəni səhabələr oğurluq kimi qiymətləndirdilər və Peyğəmbər əsasən bu oğru kimi, yəni ıı, qaldırıldı və peyğəmbər sallalləhəndə bu ıı, qadın da bir ıı, çox ıı, necə deyirlər, şərəfli bir nəsildən olduğuna görə və istəmədilər, o qadın əli kəsilsin və gəldilər peyğəmbər həmsəvliyisi olan Usamə bin Zeydə dedilər ki, bəs peyğəmbər həmsən sevimlisisən, sənə sən, bənzəm çox isir. Get o qadın üçün şəfaət elə ki o qadın əli kəsilməsin. Biz qövmün, yəni öz nəslimizin qabağında rüsva olaraq ki, bir qadın əli yəni kəsildi. Və o sahabə gəlib Peyğəmbər sallallahu sələmə ondan şəfasir etmək istəyəndə və Peyğəmbər sana ona dedi ki, ey, ey usamə, Deyirsən, o şeydə şəfayətçilik edirsən ki, hansı ki, e, vallahi deyir, e, mənim qızım xatimə deyir, o uğurluq etsəkdir, vallahi deyir, mən onun əlin Sün Çünki ki, bizdən əvvəlki ümumiyyətlərin həlakına səbəb olan başlıca amilədən biri o idi ki, əgər onların gövmündə, əgər onların böyləri, yəni seyidləri, yəni orada vəzifəliyi, pullusu, tanımışı bir cəza etsəydi bir e, öz cığırından çıxsaydı, bir xal, e, günah işləsəkdi, ona hət tətbiq olunmurdu. Ancaq onların kasıqlarını hət tətbiq olunurdu. Yəni, əgər bu cür baş verərsə, o artıq həmən ümumiyyətin, həmən qövmün həlakinə aparıb çıxarandı. Və baxımdan da, əgər e, hər bir e, insanların Yəni, haqqları ilə bağlı olan məsələ, əgər gedib əmrə xalifəyət satmırsa, ona qədər həll olunursa, ona artıq hökum, yəni tətbiq yəni, olunmur. Və Usəmi Rəhməllə qeyd etdiyimiz kimi qeyd edir ki, əgər bir unutqanlıq və xatalıq, əgər Allah spontalanın, yəni ibadətlərindədirsə, yəni o artıq onlar əfvə, əfvə gedir, yəni bağışlanmaya gedir. Eylə zamanda buna misal çəkirlər ki, Düz Ebin Rəzəb bu bəradə birəs ixtilaflərdir. 2-3 rəy deyir. Əgər deyir, bir insan namaz qılıb və namazdan sonra bilib ki, onun libasında, libasında necis olub, aydın necis olub. Bu barədə nə ilə Namazın qaytarmalıdı, yoxsa ki, artıq qılıb qutarıb gedir? Bu barədə İbn Rəcəb Rəhmanə deyir ki, burada məşhur 2 rəy var. 1-ci rəy odur ki, o artıq qılmır. Bağışlanıb onun namazı. Çünki artıq e, namazdan sonra bilib. Ancaq məşhur rey odur ki, əgər o ibadətlər ki, hansı ki onda e, vaxtı geniş isə, yəni vaxtı çıxmıbsa, o ibadətdə həmən o ibadətləri yenidən qaytarır. Doğalım ki, məsəl üçün, e, zöhrün əvvəlində bu qılıb, zöhr namazından sonra bilib ki, bunun üstündə var? Nəcis var. Nəyin əməlidir? Birinci reyə görə qaytarmıq. Dəlil də gətirirlər ki, Peyğəmbər sə namazda olanda onun əhqabısında nədis olur və Cəbrayilə salam bə gətirir ki, sənin əhqabında nədis var? Peyğəmbər əhqabını neyir? Namazdadaykən özündən uzaqlaşdırır. Aydındır? O kəssək gedir, o namazı qaytarmır. Dəlil bu hədisi gətirlər. Ancaq o kəssər ki, deyilə ki, o qılmalıdır. Deyir çünki o zöhrdən sonra əsərə qədər zöhrün nəyi var? Vaxtı genişdir. O əgər o qılablardı. İkiniz də bu unutqanlıqdan eləmiy. Bu, sadəcə xəbəri olmayıb ki, bunun nəcis var. Və namazın da e, şəhətlələn biri odur ki, onun e, əyin başın olmalıdır, nəcasətdən yəni, təmiz olmalıdır. Hər bir halda, yəni ki, hər ikisindən rəyin birini götürmək, inşallah, heç bir yəni, müaniyyət öyrətmək. Sadəcə insan, əgər o cür haldadırsa, yəni e, namazın suya bilir vaxtı varsa, qartanmağa daha ehtiyatlıdır. Çünki ən azından o insan o əməli etsə, yəni ən azından E, ikinci dəfə sünnəyə rayət etmiş olacaq. Necə ki, səfərdə sahabələr həm e, təəmmimlə sununa gəlib yenidən e, təslümanın aldıqları kimi. Amma yox o insan tərk etməyinə, əgər e, ispat olunsa ki, ümumiyyətlə o düz eləməyib, ən azından namazın olacaq, namazı itəcək. Amma yox vaxtından sonra bilibsə, yəni artıq məğribdə inşa bilibsə, artıq onun e, heç bir qaytarmana ehtiyac yoxdur. Yəni bu, e, Deməli, Allah subhadan haqlarında insan əgər unutqanlıq və xatə edəsə. Ancaq insanların haqlarında, insanların haqlarında insan əgər xatə və unutqanlıq edəsə, o zaman onun bu xatə və unutqanlığı düz o insan günah daşınmasa da nə eləyir? Cəhər ödəyir. Məsəl üçün tutalım ki, e, balaca uşaqdır, bir nəfər əkin sahəsi əkib və 4-5 yaşında uşaqdır. Gedir başdır əkin sahəsi nə çorlamağa. Onun nəqdiyi, başqası nəqdiyini başlayıq körləmələr. E, həqiqətdə o uşaq heç bir günah daşımır. Çünki o, e, belə deyək, hələ ona günah yazılmayan vaxtı deyil, aydındır. Amma onun o tövrətdiyi zərmələri kimi ödüyür, onun e, vəlisi. Yəni, valideyn deyilmi, çünki ola bilər o uşaq yetimdir, valideyn yoxdur. Yəni, vali. Eyni zamanda götürə bir dənə dəli. Dəli Bıraxırlar küçəyə, gedir o maşın üşəsini sındırır, bunu təkərin cızı dəşir, onun qapısı nəzir, baxanda deyirlər, dəli də buna nə olub? Qələm qaxıb. Aydındır, o günah daşınmır. Amma onun tövriyyətdiyi cəlmələri kim ödüyür, həmən dəlinin valisi. Aydındır. Və ya ki, insan e, e, maşınla gedən vaxtı ə e, xata ilə, yəni bilmədən kimisə vurdu, dünyasını dəyişdi. Həmin insan ya qaldı, ya kişidir. Bu insan bu ölüm xata ölüm sayılır. Xata ölüm sayılır və o insan da e, o insanda ona görə düzdür günah daşımasa da, yəni onun qan, qiyamət günü ölən insanın qan sorumu olmasa da, ancaq bu dünyada neynəməlidir? Onun cərməsini ödəməli, yəni onun deyəsini ödəməlidir. Deyəsi də ki, qadın və kişidə nası olaraq ayrı-ayrı deyəsə, yəni qadın kişinin, yəni 50%-i, yəni yarısıdır. Əgər kişi 100 dəfə isə qadın, yəni 50 dəfədir. Yəni e, Allahın haqlarında əgər qulun elədiyi, xatəb unutqanlıqdan elədiyi, əgər əftis, əsl İnsanların e, elədikləri, ins əstəf olar, insanların insanların hüquqlarında isə bu xətə və unutqanlıq, xətə və unutqanlıq. O insan günahdaşımasa da cərməni inəməlidir, yəni ödəməlidir. Yəni, hər bir fikri məsələdə və istər e, müamələtlərdə və istər e, başqa hallarda qul, qulun haqqını hökməyən yəni ödəməlidir. Hətta tövbənin yəni şərtlərinə bir yəni şərt alabı olunur. Əgər qulun haqqısı o da nədir? Yəni, əgər o günah Allah ilə qulun arasındaysa, onun şərti Allah Osmanlı tövbə eləmək, ixilasla qayıt olmaq, peşmansın və yəxil və s. Tövbəni, e, tövbənin vaxtı olan ərifədə tövbə etmək. Amma qulun haqqı ilə bağlıdırsa, o həmən tövbənin şərtlərinə bir dənə qulun, Haq, halallaşması, yəni qula halallaşmaq yəni, həmən şəhətlərə daxil olur. Yəni, e, əgər insan gedib kiminsə e, mülkünü uğribsa, sonra gəlib ixilasla tövbə edir, onun tövbəsi qəbuldur, yoxsa yox? Yox. yox. Şəhəti nədir? O insan həmən e, o mülk sahibindən haqqını halallaşmalı, ya malını qayıtarmalı, ya xüsus, yəni o halallaşmalı. Yəni onun gelib kimizə malı mülkünü uğrayım, sonra gəlim ixilasla tövbə eləyim, bunun tövbəsi nədir? Yəni qəbul deyil, aydındır. Ancaq o ki qaldı, yəni bu unutqanlıq və xatayla olan bağlı e, məsələdir, ancaq o ki qaldı insanın ikrah elədiyi, yəni insanın e, istəmədiyi, o həmən fiilini etmək istəmədiyi halda ona icbar olunubsa, bu halda həmən insanın iki halı var. Yəni, icbar olunan, yəni məcbur olan insanın iki halı var. Birinizdə, onun heç bir e, çıxış yolu yoxdur. Heç bir çıxış yolu yoxdur. Yəni, e, ona heç bir çıxış verməyiblər. Yəni, insan tutan ki, e, necə ki, İbn-i Rəzəb ki, yəni, əlin, qolun bağlayıblar, heç bir elə çıxamır, bunu məcburen izinə elətdiriblər. Bu vaxtda artı o heç bir günah daşınmır. Və vaxtda ki insanı ölümlə ə, hə, də, hə, yəni ə, döyürlər, döyə-döyə bunu ölümlə təhdidləndirirlər, hər hansı bir asili eləməyə, tamçı içki içməyə, adı başqa bir şey asiliyi eləməyə və bu vaxta insan ə, o ikrah olunduğuna görə həmin o şeyləri neyir, həmin o əməlləri edir. Aydındır? Ancaq o insan heç bir orada günah daşınmır. Aydındır. Amma o insan əgər e, bu, onun qeyri-ixtiyarı halıdır. Yəni, özündə heç bir ixtiyar verilmir. Bir də var, ikinci halı ki, onda qismən ixtiyar verilib. Yəni, insana deyirlər elə, heç bir iqraqsa da olunmayıb o. Məcub elə elə və yaxud da ki, e, misal, Hüseyin Rəhməl belə misal çəkir ona ki, deyir, e, deyir, bir adama deyirlər ki, səni öldürəcəm. Əgər ölümü istəmirsən, səni get filan kəsi öldür. Deyir, səni öld Əl ölmək istəyəmiz, get filan kəsi öldür. Bu vaxtda onun ixtəri yoxdur ki, özünün canınız qalmasına görə kimisə neynəsin, öldürsün. Və bu baxımdan, bu baxımdan. Ona heç bir orada ikrah sad yoxdur. Çünki şəriətə belə bir qayda yoxdur ki, e, sənə görə sənin sağ qalana kimsə yenə yəni, ölməli. O baxımdan, yəni bu məsələyə də e, toxunur Semiramala qeyd edir ki, və bu baxımdan da o bəzə, yəni hamilə qalan qadınlara görürsən həkim deyir ki, ya uşaq qalmalıdır, ya e, ana qalmalıdır. İkisindən biri, əgər deyir uşaq qalarsa ananı öldürəcək və ya uşağı çıxardıq, ana qalsın nə və bu vaxtı bəzlədir Əslində ana sağ qalmalıdır, çünki ana əslidir. Uşağı öldürsünə qo ana sağ qalsın. Ancaq Hüseyn ibn Rahmalı deyir ki, şəriətdə belə şey yoxdur ki, belə qayda yoxdur ki, kimizə sağ qalmasına görə kimisə öldürməli. O vaxtı həkimlər bacardıqlarını edir. Ə kim sağ qalar, qalar. Amma yox, uşağa görə ananı öldürsünlər, anaya görə uşağını öldürsünlər. Bu barədə isə deyir, heç yerdə, yəni şəriətdə açıq-aşkar bir dəlil yoxdur. Və çox vaxt da həkimlərin həkimlər bu iddianı sürürlər ki, yəni uşağı dərhal uşağı götürsünlər, uşağı öldürsünlər və qeyd eləyirlər ki, deyir, uşaq ana əsildir, uşaq anaya tabedir. Amma biz bilirik ki, şəriətdə uşaq kimə tabedir? Atasına tabedir. Yəni uşağın əsili kimdir? atasına. Ona görə peyğəmbər bir həssə buyurub ki, sən və səhabə buyurub ki, sən və sənin mülkün kimə məxsusdur? Ata və məx ata və məxsusdur. Və ona görə də əgər ata öz uşağını ə, öldürübsə, öldürübsə. Yəni bilə-bilə yox, yəni işi bu eləm, yəni döyüb-döyüb hansısa bir halda o dünyasını dəyişibsə, uşağa görə atasını Yəni, edam eləmirlər. Aydıncə, kişi ata əsildir uşaq sonra, yəni tabulandır. Vəşəx Hüsemin Rəhmələ qeyd eləyir ki, demək, e, iqrağın yəni iki halı var. Birinci onun ixtiyarı halı və ikincisi onun yəni, qeyri-ixtiyarı halı. Ancaq insan əgər onu e, icbar eləyərlərsə, məzub eləyərlərsə, hər hansısa bir e, şirk əməli, küfr əməli etməyəsə, insan bunu yəni, etməli deyil, sözlərdən fərqli olaraq. Sözdən, çünki söz barədə artıq Ammar radiyallarının qıssası var, ön məşhur qıssadır. Amma feyli baxımından isə insan o şirkə etməli deyil. Çünki e, bizdən əvvəlki ümmətlərin məhşur qıssası var, yəni çox hamı bilir onu, Tofi də həli bilir ki, e, bizdən əvvəlki ümmətlərin iki nəfər sayıhətə gedəndə, başqa bir dövlətə gedəndə onların hüdudlarında bunları saxlayırlar və deyil, hər öz bizim bir bitmiz bir şey kəsməsə, sizi öz dövlətimizə bıraxmayacaq Və onlardan birin deyir mən heçsə kəsməyəcəm. Bunu edam edirlər. O bisi deyir mənim heçsəm yox da get. Mədir heç olmadır, deyil, bir dənə milçəy götürək. O götürüb bir dənə milçəyi qurbuda bir dənə milçəy də nə nə olacaq ki ona? Qurban elil bütə bunu sağ buraxılar. Peygəmbər deyir ki, qurban kəsən cəhnnəmə düşdü, ölən isə cənnətə düşdü. Çünki Peygəmbər bir səhih hədisdə şirk etməyin. Hətta siz kitəkə doğrasalar və sizi yandırsalar da belə. Deyir ki, lə tuşriku, hətta tuqat du, tu, av hurriku. Hətta ki, kək kək doğrasalar və sizi e, yandırsalar da belə, yəni şirk etməliyəm. Və bu da onu göstərir ki, hətta o cür anda da belə insan ümumiyyətlə şirk etməli deyil. Çünki Allah-ı Allah, Allah e, valideynlərə itaət barəsindir ki, və incə hədək ələn tuşkə bişəyən, və lə tuta Deyir, əgər onlar sənə cəhd göstərsələr ki, sən Allah Əsməndə şirk eləyəsən, Allah tələ deyir? Onlara itaat etmək. Baxmayaraq ki, hətta kafir validənin itaat var belə. Yenə də əgər ə, onlar ə, Allahın şirk qoşmağına insanı təhrik eləyəsə, cəhd göstərələsə, belə halda onlara yəni itaat yoxdur. Və bu baxımdan da insanın ikrah etdiyi əməllərdə dedi ki, iki var. Biri özün ixtiyarı olan, kimsə, isə yəni ixtiyarı olmayan. Və bu cür məsələlərə, yəni bütün yəni əməllər daxildir ki, yəni insan özünün e, istəmədiyi bir fəil, əgər ona ikrah olunarsa, ancaq onun qəlbi imanla mutmainsə, yəni rahatsa, ona görə Allah Subhanahu ona Allahın izniylə yəni günah yazmaz və e, Allah səbəb bizə eşdirir meydanlardan ləsin və düzün Allah bilir vasallə Muhammədin və alə Muhamməd